Asteaz genean e, plenoa burutu zen oi udaletxean, udal autetxiek, emezurtzik puntuko gai zerrenda ez zuten, eta, bueno, zerrenda puntu batzuk aztertuko ditugu alkaterekin, aiora perez de San Romanka, eh, joagun Erguna hori si. Bueno, e, plenua izan zen, aste azkenin, eta, bueno, iru puntu nagusi, aipatuko txugu Batetik, e, Nafarroa bizirik e, taldeak aurkeztu dako mozioa, ezta?: da? Hoi da, hoi da, pixka bat, aurkeztu e, zen mozio bat, orain ja bosteun urte ingo dela e, gaztelagin Nafarroa konkistatu zula Eta eh, horrena dira, ba, atxekimendu atxe, atxe batzuk ez, e, pues, bueno, e, komentatzen gero nolau, gortelok e, e, desan datuzun mozilloak pixka bat, Mine, bueno, pixka tegin denun errepaso bat izan zen, ba, bueno, e, ze motatako konkista jaso izan dutxugu, gure Euskal Herrian, eta bueno, e, atxekitu geha mozillon eri, eta mozilluan jartzen zuzen e, bai martxetara eta bai e, behalditara, E, ba, jendia animatzen dugure bai bertan parte hartzea ez nikusten utor eh goatzeko jendiaiek hainak 16 Nafarroa bizirik e, plataformak plataformaki bertan martza e, martxa nazional bateko deialdi jaitzen dula ta bueno, bai eh guk eh bezala horrea guteko asmoa dugu eta bueno dugure bai herritar guztiak bertan parte hartzeko Mhm Bueno eh tabestalde Ibarragain eh musika eskolarren inguruko kontua ez Bai, aurrekontutaz e, kontutaz hitzeiten e, ginenean hor ean, or, aurreko plenua murrizketak pasazian, eta hor komentatzen genuen, eta bueno, nire horren aridare irreti janean duzandunak, murrizketak e, gauzatut xugula, bueno, e, irizpidez berdinen e, arabera, irizpide batzuk izan dudia, aurreko ba, hortian zakaten aurre konturat geistia, e, Beste irizpide bat izan dut da, hor e, bueno, e, altxortegi bat batzak atentzen baita elkartek, eta bueno, altxortegi hortatik antiskat e, tiratzia, eta beste irizpide bat izan dut da, e, kriterio edo diru laguntza kriterio edo naldak edak. Eta hori da, e, bueno, ibargainekin gertatu dena. Zein dugu ibargainekin, bueno, e, oain arte errenta mugabat e, zehon, hor e, e, jakingo zuten bezala, ba... Oi harttzungoea o ibar gaineko ikasleginak eta oi jartzungoak subentzio bat jasotzen dute eta lehenno erream muga batzu, orun errenta mugo horretara iristen etzinak ehuneko barogeitamaz zaaztiko di laguntza jasotzen zuten eta e, geditzen zutenak ehuneko gaitamen zortzila eta haun duguna da bigarren erre muga bat jarri. Konzuetan hartuta Eusko jaurlar dititzako baremuak gehiuneko bosta geituta. Orgun horren arabera bareemazioluak alatu indian. Uhum. Bueno, eta gure aimat berri izan izantziean sententziak eta kontu gehioz, da? Bai, horre, sententzi pare bat ehondu e, dia e, bat e, bruesa dela Tatar eusubsidiariluan inguruan, beste bat e, telefonika dela Tagaña horrekin batea e, lotu genun e, batze on beste gai bat e, dala ural horren fiskala onartzia tasa sakonartzia telefoneika mugik inguruan, orduan bai. Egia esan izan zen, pleno bat bat ez zere, berri emateko itako pleno bat. Uh -huh. Esan berri herritarrai erritarrai, plenoak irekila diala eta behaien aportazioak iteko tokila dela, ez? Bai, bai, e, irekila izaten dira hilabeteko e, azkeneko azta azkenetan izaten da zazpitan, orduan, lurigarabea ba, bai izaten da lekua proposa da ba, ekarpena jasotzeko eta bueno ikusi zig ze gai daube ba ni gustoti bergain baizela da igual jendiei posibilezioen interesa tu posibilezio ona egillada ibar gurasoekin ere bilera bat eh, lengo astia haste o sea, hontan berpen indugula eta bueno eh, plenotik pasatako horren berri ere lenagotik emana emana zetzaiela. Ba Auraplez de San Román ojarzungo alkatea, asker, beste behin ere harra egitegatik eta hurrengo arteten.: